Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. You're listening to BB Pod. Ska vi bara liksom ta ett sånt här? Slappgött sommaravsnitt Nu när man känner sig riktigt däst Och liksom luften står still Som den gode Thomas Ledin sjäng Och som sedan eh, Alla trubadurer någonsin Har sjungit egentligen eller? Får vara piggt och börja med att säga att vi är så dästa och trötta Sandaler av plast Ja det, det gör vi aldrig, vi inleder aldrig i BB-podden att säga att det är så mycket nu att hjärnan går på högvarv att vi är så himla trötta Det sa jag inte nej, ens Nej det sa du inte men du sa att det är dést ute sa du och då blir man dést som helst Och det räckte för att du skulle typ sjunka ihop i en hög på golvet här <laughs> framför mig ja. Och möjligt ännu lägre Jag tycker att det låter som en eh, alldeles utmärkt idé Det är eh, sjukt varmt ute och vi gnäller inte Nej, det är asgött att det är vann. Det var. är så jävla gött att I det är vann. I normala var. fall bor man på Antarktis slash liksom någon, någon jävla monsunregn. Uh, så att när det är sånt här väder, var glad och annars så kan ni dra till Kanada eller någonting och spela curling. Du bor ju eh, högst upp i ett hus och har ju sol 23 timmar av eh, dygnet 24 och du har väl ungefär kan 900 grader i din lägenhet just nu ungefär. Men jag har en AC. Tycker har du en AC? Ja. <laughs> det är ju inte det varför ska en annars så går det inte. Nej, där går det inte i alla fall. Nej. Vad lyssnar hon på? Jag de lyssnar på eh Bebipod på gt.se och om, om de fortfarande är kvar efter det här eh, inledande haveriet. Det är världens absolut tveklöst största podcast om i Skytteberget. Ja, oväntat många lyssnare faktiskt. Det är eller extremt oförsett. Ja, man man, man tänker sig undrar om det var någon som som ville lyssna på det här senast liksom och så var det så jävla många. Det är kul. Tack tack så fan för det. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Det gör också att det är väldigt roligt att spela in podd vecka ut och vecka in och trots det... att vi har hållt på här nu i ganska många år. Det trodde A... vi inte heller när vi starta. Avsnitt 178. Eh mm. men det ja, det låter inte så mycket. Och vi har ju varit sjukt dåliga på att släppa podden här våren och vi vet om det och vi ska verkligen försöka att göra det bättre och jag tror väl att vi kanske gör ett litet nytt tag här under sommaren och försöker få ut igen avsnitt med lite jämnare mellanrum. Men lovar han och sen drar han till Kroatien typ. <laughs> jag jag kan lova en podd från Kratos om du vill. Ja, det är bra det. Jag vill ja. ha en med Dario Serna och Hackan socker eller på sem han är turk. Du kan få en med ja. min sambo då. Ja, okay. Dra det så, dra det så långt Göteborg. Jag. Ja. jag vill också presentera veckans sponsor som även denna vecka är Garageport experten som hjälpte eh, både mig men också många andra svenska härliga människor att få sin eh, garageport så rätt monterad och rätt port och allting till sitt garage där de har sina fina ägodelar. Daniel är riktigt god belåvigt gubbe också. Finns på Twitter och kommer med spontana utfall lite då och då, kul att följa. Men du du du följer han för underhållningsvärdet eller? Han är ja, verkligen sakringsamme. Ja, Daniel Säckström, precis. Ja. Jag, jag hade en SMS-konversation med honom eh, igår om lite allt möjligt. Han är ju inte på po positivt det här Johan Larsson ryktet va. Han är ju inte positivt så mycket för företaget. Jag tror att han kör någon sån här voodoo jinx inför varje match när han säger att det här ser inte alls ut som vi ska kunna vinna detta. Nej, precis. Det, det här nu kommer det skita sig den här gången ja. och, och så vinner vi gång på gång då liksom. Mm. mm. När det är så här gästvärden då kan man ta en sån garagebot då använda som flotte typ och paddla runt i i någon i någon vik. Jag tänker att du spontant kan ta din gamla garage. Ja. Och det är ju inte. Så tar du din gamla träpåke å åker runt på den och så sätter du dit då en ny garageport från garageportexperten och då slipper du att när du kommer hem från stranden så är bilen och hela garaget stulet så så att undra om det här är garageportexperten kanske mest udda så säljer pitch genom alla tider jag tänker när de då på centralnivån i marknadsavdelningen så jobbar på hur ska vi kommunicera det här det var här vi breakade, här breakade. ordentligt S när folk kom på att man kunde ta sin gamla garageport och paddla runt i som någon sommarvik och äta glas plastpå sandaler av plast ska man nog på också som Thomas Larin säger. Ska vi söka jobb på garageportexperten.se marknadsavdelning eller ska vi bara helt enkelt fortsätta och tappa öl och göra det som vi kan? Ja, men nu kan det. Det kan vi inte heller. Nej. Eh, uh, hur hittar man dem? Man går in på garageportexperten.se och där får man all information eller så tar man kontakt med dig eller mail eller bbport@gmail.com så kopplar vi ihop er med Daniel så att ni får då en riktigt jävla crisping sommarbil. Vi pass smäller in Silver Season ni heter glimmare. Du vill ju podda ikväll och en jävla tur vi inte gjorde det eh ja, som att du, som att det går på detta ja. hade döds koll på det. <laughs> ja, nej idag så kom kom beskedet att Jones, Jones Barney eh bryter med IFK Göteborg. Låter som, så dramatiskt. Ja. Och jag vet inte jag tycker att hela den hela den här affären får något litet konstigt skimmer över sig när folk diskuterar det. Jag tror på ganska goda grunder att att det bara är så här att när han kom till oss innan så blev han lovad eller de pratade om att göra en större roll för honom så att säga eftersom så som läget i laget var då så var han jävligt behövd. Efter det så har ju framförallt Al Hassan fått sitt stora genombrott. Eh och jag tror att liksom alla aktörer och alla parter här ser att fan det här blir ju inte riktigt så som vi hade tänkt nu vi vill göra så här. Eh Jounes kanske också då inte är den här typiska liksom eh, fotbollsspelare alla stöpta i samma form sitta och spela FIFA fika och sen träna och så repeat liksom. Han verkar vara en kille som vill göra andra saker. Han har varit ute och jobbat på skolor och och sånt där liksom. Och han känner väl då att han har ingen lust att sitta och vara tredje fjol så då var det bättre att bara dra ett sträck och, och och köra vidare någon annanstans och det kan jag i, faktiskt uppskatta mer än någon som sitter ut kontraktet tar in lönen och sen går vidare liksom. Ja men det finns ju två sätt eh, som man kan göra ett sånt break på men men jag måste ju säga det är klart att det hela det här breaket blir lite uppmärksammat när han så här först där i guys sen går till Bayern bryter där kommer till oss och bryter här inom loppet av så eh, här 2018 2019 samtidigt som jag håller med dig om att jag hellre uppskattar en kille som säger att nej det kommer inte bli något här eller jag är för långt framme i min karriär för att inte få speltyr nu och då har man ju två sätt antingen så bryter man kontraktet eller så slutar det kanske ofta med att klubben försöker att fisa ut en sån spelare och det är inte heller snyggt och vad man gör då är att man tvingar den att vara med på alla ursäktmatcher och man ser till så att den inte får träna med a laget så att den inte mer bra och det vinner ingen på heller. Nej men jag kan också tycka att folk nästan lite hånfullt snackar om Barnia ja, och ansatte inget avtryck. Nej, det gjorde han väl inte då. Eh uh, du, du var inne på det också förut. Jag vill göra en topplista på spelare som har gjort minst avtryck i IFK Göteborg de senaste 10 åren och påstår att jag skulle kunna hålla Jonas Barnia ganska högt där. Ja men så här i i i tidigt på säsongen så var vi rätt glada över att han fanns för då fanns det liksom ingen som kunde hålla i bollen och och, och liksom eh, varan som spelmotor i det spelet som som vi ville spela då. Sen har han haft en period med skador och så vidare och då har han där klivit fram och tagit chansen och gjort det helt sanslöst bra under tiden. Eh och han har väl sett ganska trött ut när han har kommit in på man vill säga. Mm. Nej, så har det ju utan tvekan varit. Var gång han har kommit in så är det snarare sista perioden här känns som en liten orosnararen att fan vad skönt att vi får in en en pigg Go Jones men det är också viktigt här nu att skilja på Jones som person och Jones som eh, fotbollsspelare. Jag tror att fotbollsspelaren Jones kan vara väldigt duktig om han får rätt förutsättningar och får förtroendet. Lite han, och lite matchträning i alla fall men, tror jag. Han har sett annars att lite oslipad ut när han kom in tycker jag. Ja. Så jag tror jag tror det här var det absolut bästa för alla parter och jag tycker fan att det är ganska stort att kunna gå till sportchefen och säga vet du vad det är bäst att vi bryter här ni kan ta in någon ung person på en en lön som är vettig som kan tänka sig att vara i den här rollen och utvecklas men jag är nog färdig ja, jag tycker men, att det är stort Ja men istället för den här stereotypa alla gjorde i samma fabrik eh, lösningen som man oftast får nu så så tycker jag i alla fall jag att man ska att det är uppiggande och att man man, man ska snarare hylla än att hona när man gör, gör en sån sak tycker jag jag, tänk, jag tänker ju fortfarande stå för att han har gjort noll avtryck han han var god i 2 minuter Geis matchen och bravida och det var när han tryckte till Carl Boom efter en minut Nummer två på den heta listan, det är väl Sebastian Olsson det då mm. Sebastian Olsson har ju haft en galet fin vår, sitter nu då med ett halvår kvar på kontraktet och har ett utländskt intresse det är väl fullkomligt självklart att vi ska ta in de små pengar vi kan få in för Sebastian i det här läget om vi nu då kan få in något motsvarande eller bättre för en liten summa. Men här hamnar man ju också i ett läge där man liksom som supportör låter magen eh, tänka snarare än hjärnan ofta. Eh jag jag tycker på ganska många ställen att så här men förläng med honom då istället så är allting fred och frid. Ja, hade man bara kunnat trycka på en knapp och så det var förlängt så tror jag nog att det hade varit gjort redan. Mm. Det har varit Dandil och våran lagkapten hade varit tryckt i, i tryckt förvarit det gjort till. Nej men sen undan man väl Sebastian det här också. Han han spelade i Öys eller han var han kom inte upp liksom genom akademin i Skytteborg hamnar riktigt på kanten i karriären och hamnar i Öis ja, och sen komma tillbaka till Göteborg hamnar i en stor jävla gigantisk frysbox hos Jörgen Lennartsson får sen speltid under på Ysbagge och Bärlag kapitänsbindeln tänker ju sig att att, att Jörgen Lennartsson också har en ganska stor frysbox i sitt garaget eller sid, sidospåren här nu det, det är inte bra jag, jag håller på och liksom försöker bygga Sebastian Olsson till Ja men man kan fyr. ändå tänka så här nej att den är att den är, är super. Per plus sågis liksom att det finns olika liksom fack för olika temperatur. Ja, jag, jag kan inte se, jag kan tänka mig att gör. Ja, jag kan i sådana alltså. fall föreställa mig att han har någon slags GB glassbox som han har plockat från någon sommarbutik som har gått i konkurs. Det han var där och hämtade den fast den var praktisk. Det kan jag tänka mig mer än Lennart i så fall. Fast så sjukt dyr ovanför. Nej men jag menar inte att det skulle vara glass i frysen. Nej, det sa jag inte. Man kan frysa andra grejer än glass i glassboxar. Ja la va, det går. Vad var det för resonemang då? Jag undrar verkligen Sebastian efter då den här ganska så här skocka resan som han ändå fick upp där han fick sitta i en frysbox hos Jörgen för att sedan då få speltid och sen eventuellt lacka till spinnen och göra det bra. Och där han just nu då med City i 70 bord där han är lagkapten och ligger på fjärde plats med en match mindre spelad. Tycker jag tycker ja då unnar jag honom fan en riktigt jävla schysst utlandsresa. Du tänker så sägt if you had one shot one opportunity så en M&M säger va? Ja. Va? Så så du kan få en ändring och bli utlandsproffs och dra in deg så är det nu. Han men de väl läger nu. Det så, ja. så han har gjort det så fint. Visst han kan förlänga och köra på lite till men jag tycker att han kan få göra det här nu om det ändå är så att det kommer ett bud till oss på närmare kanske 5 miljoner kronor för sex månader. Alltså det är om... ju närmare 1 miljon kronor i månaden för att ha honom kvar. Det är så värt det är ju inte det. Ja men om, om jag då får tillåta mig själv och skita i alla känslor för Sebastian Olsson och hans eventuella bankkonto och eh, framtid eh så där då som man bara ska vara rent pragmatisk som det som det heter och titta på blåvitts bästa. Så det finns ju då två alternativ antar jag eller tre alternativ. Det det enda det första alternativet är ju då förläng med honom. Mm. Ja, då får man sannolikt hosta upp en väldigt bra lön för att det ska bli intressant. Eh, om man nu ska liksom gå efter den fotbollsvärld som nu vi nu mm. faktiskt lever i ja, inte alltså. någon så gammal romantisk där alla liksom käckade eh, pyttipanna och knudde sig in. Men är du lagkapten i IFK Göteborg och förlänger, då då är du bäst betald svåren så är det inte. Precis, så är det. Då får vi just upp ganska mycket pengar. Ja. Nummer 2 är ju då att man håller på och börjar bråka om det liksom och när vi vill inte sälja, vi ska liksom försöka hitta det här och då kommer det det kommer det bli att han sitter ut kontraktet bara liksom och kan gå som bossman om ett halvår. Vilket är extremt dåligt för för IFK Göteborg eh det sannerligen lykt också dåligt för Sebastian eftersom då kommer han när te en liga mitt i säsong och så vidare. Så det alternativet är nog ändå det sämsta liksom sätta hårt mot hårt här. Det är mm. nog bara pantat skulle jag det var jag tycker. Ja, no, samtidigt som han nu då får börja prata med andra klubbar och kampplanera. Men så här ja. det folk folk det, det går ju så fort i fotbollsvärlden. Ja, men om du tänker på ur ett blåvitt perspektiv mm. så är det korkat och bara liksom sita ut där och på något sätt. Men vem som helst som vi gör ett halvår kvar på som vi mm. kan få en halv miljon kronor för. Eller vi säger 5 miljoner kronor för som vi ändå inte kan förlänga. Det är ju bara att acceptera det läget när vi står där. Vi står i näringskriget. Ja, men man kan ju argumentera då att vi ligger fyra i Allsvenskan och vi har liksom blås på Europaplatserna och är hellre att de lämnar för småpengar så så använder vi de kontrakten ut. Men det är ju ett EU också till många delar anledning till att vi har hamnat i en dålig ekonomisk situation i blåvitt mm. att vi har liksom kastat bort pengar. Vi gasar igen nu. <laughs> ja, nej men alternativ 3 som jag ändå tror är det rimligaste och det det är också det jag tror kommer hända om jag får gissa på goda grunder. Det är att vi kommer sälja Sebastian för storleksordningen 5 6 7 miljoner. Ehm och att han får sin proffs chans som som han är ju proffs i blåvitt förvisso på ämnen i förab. Hela också. hela den grejen. Ja eh uh, och uh, att man istället då får in en summa pengar eller så med så so, so, som gör att man kan uh, säkra upp uh, en högrevax uh, plats på på lite längre tid då kanske ja men något med potential och växa istället liksom. Dessutom har man ju Emil Holm som är uh, talangfull på den platsen Appen som, som vi ska släppa fram också så att uh, ja jag och sen en ytterligare en aspekt är ju vad Hur framstår IFK Göteborg som klubb om vi får europaklubbar som kommer och lägger bud på spelare som har kort kontrakt kvar och vi inte släpper dem? Hur framstår vi då om man nu ska prata rent utifrån och prata om hur talanger och så vidare ser på IFK Göteborg som förening? Om vi då tillåter folk att växa och gå ut i Europa så blir vi såklart en mer attraktiv språngbräda än ett lag som kanske hade sagt nej i det här läget. Jag gillar inte det så nån mängd, men det är ju så som det fungerar idag. Ja, visst funkar det så. Eh äh, unga unga talangfulla spelare mm. går dit där de ser att de kommer få chansen och och flyga vidare i karriären. Det är mm. så det funkar. Och det är bara att gilla läget. Ja, men jag. fråga Isam Gbali i samband med att han vände till Helsingborg. Ja, står och välja mellan IFK Göteborg och Helsingborg. Helsingborg har haft en stor export på spelare i en period där vi inte haft det. Om du hade kommit utifrån hade du gjort sannolikt exakt samma sak. Nej, jag har aldrig bosatt mig i Borås. Fråga Anders Svensson det har väl ältats ganska mycket fram och tillbaka sedan det blev klart att Bina Meunygren blir blev, blev såld till skänk säger man skänk gängk ja är det ja, ja har det varit så mycket ältande ja men så här, det finns det finns det så mycket kvar att säga om detta. Vi har väl ganska tydliga på vad vad, vad vi tyckte om, om det liksom. Att det är det enda rimliga att göra i det här läget, sälja till de pengarna. Ja, så vi får en vi, vi kan som är högt. Vi får en en riktigt stor peng, en pengarecordstorlek. Och Benjamin får en riktigt stor chans och skulle han mot all förd, ja, skulle han inte mot all förmodan för det är svårt där ute. Men skulle han misslyckas så kommer han få nya chanser han är så tidigt i sin karriär så han har råd med misslyckas just nu. Jag tycker det är ett läge som är en super win-win för alla parter. Framförallt då eftersom eh, jag tycker inte att hålet i lagbygget blir så jävla enormt. Det blir liksom inte ett 40-50 miljoners hål i lagbygget utan det finns andra liksom om man tittar på det så kan vi faktiskt ställa upp ett anfall med, med Georgie, Lasse Vibbe och Robin Söder. Det ser det också rätt okej okay ut. Mm. Eller som en grund. Vad fick vi värva någonting här nu då? Vi fick in lite pengar. Fick jag köpa in någonting kul. Fick Pontus Forshander åka till valfritt sydeuropeiskt land och handplocka för 5 miljoner. Pontus Forshander något som han, kittlar lite. Pontus Forshander åker ju han åker ju till kuststäder det. Man det. vet ju att han är i den franska rivieran och plockar just nu. <laughs> han åker ju inte till liksom Norrlands inland och skaffar någon ja. Division 3 match, det gör han inte. Han har en 3 månaders scoutingperiod längs Niss ja. nu. Hela så här franska kusten. Vad har han för bil egentligen? där nere. Ja men i stadselmänheten. Han, han har en gammal Mersch Cab som han köpte när han var så här om peak och den kör han fortfarande runt i tror du det. Ja det tror jag. Ja kanske. Ja, som har... han har den där nere liksom. Jag tänker mig Alfa Romeo bara. Nej men han har, han har, okay. har en vit Mersch Cab. Okej helt rätt. Han har vit kostym när han kommer säkert. ut också och hatt, hög ja. hatt och käpp jag vet inte. Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på. Nej. Äh. Men jag vet bara att han cruisar där och så åker han stundtals över till Monaco uschilta ja. lite och se om man kan hitta någonting där. Nej men det är väl egentligen två platser som ska fyllas då. Eh i gruppen om om vi leker med tanken att Sebastian Olsson också blir såld, mm. då är det ju då är det ju kanske en högerback och något något spännande på offensivt eh mittfält så att säga. Något som får dig att daldra lite. Ja jamen. Eh och ska om jag ska säga vad jag hoppas på så hoppas jag inte på Johan Larsson uh, figurer eller sånt där gam, gam, gammalt utnött uh, utan jag uh, jag, st jag ställer faktiskt väldigt stort hopp till uh, Ferran's trolleri låda. Det här är det här läget. Stock service. Uh, jag jag vill att det ska komma två riktigt uh, snägliga uh, gubbar från uh, från Spanien. Det hade varit grymt. Det är ju kul. Jag fattar jag gör... fattar vad grymt. Det har ju varit kul. Ja. Du, han inne i mittfältet. Han kan till och med få vara lika kort som dig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det har, det finns det redan gott om spelare i Skytteboje som är. Ja, är jo det. men jag tänker bara att ja. det ja, Nä, det det är vad jag hoppas folk kanske tror på. Jag tror att det scoutas och och, och kikas framförallt på högerbackspositionen där då eh och sen så skall vi inte heller underskatta det som vi ändå har skrikit om ganska många år nu. Framme våra unga eh, killa från akademin, det står folk i kö där också som som vill komma. Men du visst visst visst. Vi ja, vill ju att en vita merschan ska rulla längs eh, kustlinjerna i mm. Italien, Frankrike, Monaco. Eh ja, den kan ju rulla bort över vad heter det? Vad heter bergskedan där nere? Det har jag ingen aning om. Ah, ah, ah. Säg bara Alperna. Kan det heta Pyrenéerna kanske? Har ja, det ingen. Det det var sånt som är mellan så att säga Frankrike och Spanien kanske. Inte så tydlig den där nere. Geografi. Sen har du Portugal som hänger utet som ett litet bihang till vänster. Därifrån kan man också säkert hitta någon bra högeback tror jag. Ja. Speciellt om då så här Bolson ska till Braga eller vad det snackas om då då kan vi bara byta rakt av. Ja, så så sett. Ja, och annars är det om han nu då ska ersätta någon där nere så kanske den är riktigt jävla rötarna. Det, det är det bra verk. Ser ju spekulationerna just nu. Ja, raka byten är ju inte jättevanliga. Nej. Det är nej, nej, det är inte. Det, det är också långt för Pontus Faandre, det blir köra sin marsch ja. kors och tvärs över mot Atlanten. Ja, för om det är en sån gammal marsch så vet inte fan hon den pallar att köra så långt heller. Ja, men jättegammal är den inte. Det ska vara ett kasino i alla fall där. Det är 07a är det. Sen inte det är inte supergammal. <skratt> <skratt> det är inte så många Emil. Ja, om man då vände på det och tar liksom så Pontus Farnerud så vita mäsha och och Fladd Scoutly. Fan vad du gillar den bilden va. Ja. ja. Och, och så och så applicerar man då på den andra scouten som är Odisultan så känns han ju väldigt mycket så här plåtlåda smurguspapper, hemjordade liksom matlådor som han tar på bussen till Karlstad när han ska titta på en spelare där uppe att Karlstad och sen så så tar någon lokalbuss om när det typ testrar där är det han tycker att det är trevligt att göra så och samtidigt så har vi då Kenneth Andersson som bara går runt och är Kenneth Andersson han går runt hello it's me kenneth och VM94 han guddar nicking upp precis så får han bara upp en dörr rätt in kan gå in i vilken klubb han vill också har vi då Sacke Therset eh via eh Feransbier lite så Nej det är inte så rasism de håller på med henne nej det han han har sagt det så till mig och och det känns som att vi har många krokar ute det känns för första gången som att vi är ute med någon sorts jävla fiskebåt och bara skövlar i Europa Trålar. på talang nu liksom. <laughs> så att jag känner mig inte så... <laughs> en kille som åker i buss och någon jävla stekare <laughs> i en märs liksom ska ut och scouta. Alltså, det blir Ferrands <laughs> trolleri, Lovna. Helt här, säkert. Framgent vill jag inte höra en enda gång till att vi behövde använda något jävla agentnätverk. För att göra massa jävla affärer. När någons kontaktnät skiter vi i. Vi har trålen <laughs> efter märsan av det. Vi har trålen över Europa. <laughs> ja. Ut och fiska bara nu. Och och Omstart i allsvenskan. Mm. Hur fan känns det då? Det känns bra. Jag har längtat så alltså, sjukt mycket. Det är så jävla tråkigt när det inte är fotboll. Och, och äh, framförallt fotboll som jag kanske jag är, är lite passionerad över Jag tycker det har varit fantastiskt kul att se på äh, damernas VM här när jag har tittat och tyckt att det har varit skittrevligt Men jag blir ju inte lika glad när Blackstenius trycker in en boll som jag blir när äh, Paka trycker in en boll Nej det är väl klart det var fan alla alla har väl sin sina känslor liksom. Och det det har varit lite som den här känslan när det är vet jag långa vintr på hölet. Det det är ju det är ju på riktigt depression där första veckan när man vet att nu får man inte träffa alla de här vännerna på på så lång tid. Även om det är så lätt att ordna det så blir det ju så. Det är ju lite så blåvitt supportingen går in och sånt i någon sorts ide, tror det. Trodde det dig. Och så ses man där i april och och så är allt precis som vanligt bara. Det men vi är gamla bra kompis liksom. Men nu det är det Öster Sund borta. Ja det är på lörda. Och det är, jag vet inte vad det är, men det är alltid en sjukt jobbig match. Kan det vara det där att det är minusgrader i juli och att det ligger någon sorts jävla plastmatta av gudsenåder där uppe som man halkar omkring på? Om du och jag hade åkt upp så tror jag att vi hade haft en inställning. Men jag vet inte om dagens unga blåvit tänker riktigt så. Ja. Men det som är grejen bara med mestersyn det här gäller ju alla lag det är ju sjukt många lag som har svårt just där på. Jag vet inte om det är för att man blir det var i samma jävle Sundsvall också ett sånt exempel på platser som man gärna ofta åker och förlorar på. Det känns på. trött att åka lite bara. Är, är det att själva matchprocessen för spelarna blir för lång? Kan det vara en så enkel det grej? Att det känns mentalt tråkigt att åka lite bara förmodligen så, så spelar det ändå roll alltså. Tror du att jag, jag tror inte de bryr sig. När de gångerna vi har varit med på bortamatcher så hänger ju sällan spelarna utanför hotellet och är ute på en morgonpromenad liksom. Nej men du jag vet inte prata det som att att jävlar hade en liten sån effekt för att de hade sin oerhört gamla tröttasletna vad hette det dens? Strömvall heter den, den ja hade ja, det. Heter. Ja, för det i Strömme gick det en gång och det var väldigt roligt ädror mot det journalisterna. Eh, men som som var en arena där där folk som där det fick fan. Det finns knappt ett omklädningsrum där man kan vända sig om i och det allt allt kändes trött med att åka dit. Och då hade jävligt ganska bra track record och då så fort de byggde den här nya fina fräscha moderna gavlevallen och, och pang ute superett så ut sjuf så, så försvann den liksom. Ja. Samma eh. för Öster. Ja, så det kan ju finnas en sån effekt i de här långa norrlandsresorna där det bara känns fan lite villigt inte. Eh, uh, ap apropå, ja, jag vet det där, jag tycker bara det är ett intressant fenomen att just ta till sig till Sundsvall då, som egentligen inte är ett så jävla bra lag, men många har haft svårt där uppe. Och samma sak i eller då just i Sund. Och, och jag jag är bara intresserad av vad det är som gör det om det är en långa om det är den långa tidslinjen från att man lämnar dörr till dörr så att säga. Eller så är det här bara det här någonting som finns i det typ precis som Pontus Farneruds vita Marceles. Men kanske. Eh, apropå Östersund och apropå Damvem också så hade vi ju faktiskt Tom Pettersson här undern på Olivedal under en, <coughs> under en eh, av matcherna när hans fru fru tjej Sambo Sambo ja tas bättre hälften. Ja. Eh Johanna Angren var här och snackade uppen av eh, de svenska matcherna. Yes. Så då, han, han kände sen då lite sugen på blåvitt igen. Komma hem, ja, han har ju mellan raderna. Ja. Jag tror också det har att göra med att det är rörven att bo i Östersund. Ja, det kan det ja. kan det. Nej men sen så han det var ju inte så att han har han, han, han har inte missat den blåvita framgången och det syns ju på honom att han lite gillade att det gick ganska bra för sitt. Jag, jag. messade mig Johanna är där innan de skulle komma och med adress och sådär och så skrev jag Rolningsgatan åt där, ni kan parkera skoten och åka framför skicka henne en sån emoji med ett fackio finger tillbaka. Gjorde han det? Hon. Gjorde hon det, ja. Ja, det var ju roligt. Ja, det är väl kul. Visst är jag rolig? Du är kul. Stul, ja. Stundom så så händer det ju bara. Ja. Men, men Tom kändes lite sugen i alla fall. Det är alltså... helt seriöst, det kändes då Och jag försökte hinta lite till honom För det var ju i den vändan som det Riktades då att Carl Starfeldt skulle lämna Och då sa jag, fan, skulle man ha att in en mittback Vänsterfot här, hade varit mm. fint Och då låg han lite, drog lite på smilbanden Ja men, ska, ska man vara rent krass Så är det ju en spelare som bevisar att Han funkar som mittback, som han inte fick eh, Chansen i, han var också sådär Halvfryst i Jörgen Lennartssons enorma Glassbox, som det ändå gick bra för sen Ja men, ja, men för att för han han var ju värvärde som mittback och så hamnade han på obegripligt sätt som mitt mittfältare och till, till slut uppe i i forwardslinjen och så ja det ska vi inte ens ta upp vad som händer där. Nej. Men Li äh, kan man inte förvänta sig så mycket av honom heller. Om man är mittback när. Men som mittback har han ju visat sig att vara jävligt duglig i ett äh, Östersund som flög ut i Europa till och med. Men så om så att, om Karl Starfelt hade lämnat var han än lämnar och du måste ja. ha in en ersättare så hade du inte protesterat om eh äh, Tom Pettersson stod där dagen efter. Där gud nej. Det, det det det är den jag vill ha i så fall. Men nu ska vi möta honom. Ja. Tyvärr de känns inte riktigt så jävla fräcka längre så som nu va. Nej inte riktigt lika fräckt. Jag tror det måste jag tagit sjukt hårt på dem. Hela den här Lindberggaten som har varit här nu och framförallt med det som händer med dem. Vad de än säger så är det väl självklart så. Man ser ju också en del uttalanden från spelarna som man ser att här ligger orden intörkta i munnen på dem. Eh nu måste ni säga så här, de har kört något någon sorts krig med media där uppe eh vilket också är jävligt komiskt på sitt sätt att Östersund ÖFK sagen Östersund att de känner att de har blivit dåligt behandlade av media. Jo, jo, jo, de har liksom jo, jo. inte fått bra PR och publicitet tycker jag bara för att när det är frågetecken i bokföringen att att det också granskas då det det det är dinneskydd bara. Ja, jag har funderat på hur ens eget lag har agerat i en i en sån situation. Jag jag tror du inte att spelarna alltid står rakryggad liksom och bara kötta på. Och tro på det. Så här för första person som säger något då då Ja men man har ju hela kortet lite liksom. brickår i spelet här också liksom. Det är liksom. ju fult att de har använt dem. Det, så kan man säga. Och då menar jag det tar ju på på laget. Jobst, där fan. där skiter det i sig prestationsmässigt också. Ja men det är klart som äh, fan om du ska spela match och och helt plötsligt så får du veta att eran eh högsta hönsen drinför en blir häktad har sett det bojade. Liksom. Ja men precis, då då det kladdar det sätter igång någonting i huvudet. Är det här rätt? Vad händer nu? Vad händer med föreningen? Vad händer måste klart att det skapar en oro om det är det vi får se här nu. Det vet jag inte, men det är ju inte samma Östersund som vi har sett tidigare. Och det Va? gör ju inget. Vad var det de skrev Sundsvallsfansen på någon banderoll? Vi några millar back får vi låna er barack. <laughs> Fy, kanske lite för mycket kredit för en så så den. kul vara inte. Obehörd bra. Ja, det var bra. Det bra. De, De kämpar ju på patronerna va. Ja, han fan inte haft det lätt. Nej. Eh, Östersund har inte haft det lätt. Eh, du satt sa att det var någon som avsängde. Ja, men precis. Islamovic är ju då deras främste målskytt i år med fyra stycken fullträffar får man mm. säga sådär. Det så finns det ingen kan ser man där. Nej. Ingen som man godas. Nej, synd. Ja. Kimbe sitter bojad. Ja. ja. Och så bara eh, Pang säger det så han avstängd mot oss fotbollspela mot oss läggs den till kom inte hit så vi till dig nej nej nej nej så att de har ju en utmaning men är det inte också så i Göteborg nu kommer jag nu blir jag lite som ja, direkt, Daniel Säckerson ge en mig <laughs> krysset jag tar det här och nu för så fort som man ränner att nu finns förutsättningarna för oss att ta dem MTL flyga ett steg till då ja. skiter det sig ja jo så är det nog eh uh, jag tror att vi kommer sakna Sebolson till och med i den här matchen också eh både kanske på grund av eventuella proffsplaner men också lite småskadad skavank där. Eh och det kommer väl bli tocco på högerbacken säkert. Mm. Och vad jag tycker om det det det har du vet jag inte riktigt. Nej jag tror inte du tycker om det jättemycket för att du ser ju inte det som en permanent lösning. Nej precis. Så att det är klart att det är skapar en en liten oro i kroppen det gör det. Samtidigt så har det varit liksom ett, ett ganska långt uppehåll och spelarna är inte i, i matchfas just nu. Och då kan lite allt hända. Det är som en liten light-version av en ny premiär. Ja, men sen är det ju så. Det är ett IF Göteborg som ligger fyra i tabellen. Och det är ett Östersund som ligger fyra poäng från kval. Så att vad fan vi ska vänta lite här och snacka om kryss heller egentligen. Det här är en match där vi har en jättebra chans att ta tre poäng så det är självklart det vi ska gå för. Och glädjande så verkar det väl vara att det är ganska många som har tänkt sig att ställa sin kosa mot Östersund också och stötta laget på läktaren. Mm. Det är ju fan fyllda storbussar som går helt sjuka tider alltså. Det är... jag vet att Daniel Skarp har dragit igång ett fett projekt med en buss som går fredag natt och sen vänder efter matchen igen. Det är väl snacka inte hotell, vi snackar sova på vi snackar verkligen max 24 år gammal innan man inte pallar en sån grej. Om man om man inte tycker att det räcker så är det ju två cykkelvall som har tänkt att cykla hem också. Ja just det. Då har vi ju då dels eh, Hulken som har gjort det till en liten sommartradition får vi väl ändå säga mm. där han eh, tar sin faktiskt då damcykel som han då tar med en sån här tillhörande cykel vilken vagn som man vet har bakom cykeln där man ofta har sina barn då. Istället för barn så lägger hulken tre lådor, bärs och en sovsäck där. <laughs> och, och sen så får liksom resten skötas av själv. Och ska skulle få sällskap nu också. Nu ska jag få sällskap jag. Oerhört väntat ja, att det är just att det är just Peter Malmros. <laughs> Peter Malmros, våran PT Peter, Peter som också nu då skulle eh, cykla. Det känns ju om jag känner Peter rätt mm. så att han inte kommer falla på materialet här. Det känns som att Peter kommer rulla samtidigt som eh Pet vad heter det Hulken stonkar på på tredje växeln fast han, att han har fastnat med, han där står med en gammal riktigt trött damcykel med så här cykelkorg i fram liksom. Ja jag visst. Peter har clips. Peter har clips precis ska du det. Det låter som att han har med Riverdance när han går in på ett fik sen liksom. Den ni var ni det. <laughs> ja, ja. Ja men det är väl en en jävligt rolig grej. Det har ju också drats igång ett initiativ då att man kan svishja eh, 100 spänn per mil för den här resan då där. Pengarna går till Englehjälp och Tifofond och allt möjligt bra som finns där. Väldigt roligt. Jag har tyvärr inte listan på det. Men om man söker på Twitter, Swisha för en mil eller går in på Hulkens Twitter så hittar man detta. Om man då inte har möjlighet att cykla eller fjällvandra eller vad man nu ska göra. <laughs> Nej, men alla har inte möjligheten att åka till Össesund. Det är inte helt orimligt att förstå. Det är ganska dyrt med en spork. Ja. Spork? Det är en kniv, sked och gaffel i samma. Det heter spork. Orod blar märkt sig och han när han är österstun. <skratt> spork det heter det. Det är, det är en använt, gammal scout jag använt som en fördel till en kåsa eller. Jaja, oja, ja ja, o ja. O ja. Där du häller i dig frystorkad mat ja. och sen tinar upp den med lite vatten som du eldar från någon jävla sorts älv. Ja, nej, alla känsliga lyssnare håll för öronen nu då, men på restaurang Oliverdals kör vi Givetvis när det är en lördagsmatch klockan 4 kör vi en riktigt god dagsfest redan från klockan 1 med fullt pådrag både på utserveringen och inne i restaurangen och fram och tillbaka uta in upp och ner. Mm. Jag tror att vi kommer vara ganska trötta på söndag. Det kommer vara en lång och riktigt rolig jäkla dag och jag har dessutom lärt mig hur man gör en perfekt good vibe drink nu så att nu är det bara att komma och inhala en sån av mig. Jag säger som Tommy Svensson, det kommer bli en sån fest. Och det är vi som ska ha den festen. Ska väl också passa på att dra en liten lands för våra tisdagar på Restaurang och Liberal? Ja, det ska vi göra, utan tvekan. Och det kan man tycka vad man vill om. Men det är de facto så att om folk bara väljer att komma på matchdagar så kommer inte Restaurang och Liberal finnas kvar. Det, Nej, det, det kommer det bara vara så. Det, det är liksom hur vi än bryder och vränder på det så eh, kommer det bli så. Och det kommer också blir så att det, vi har två väldigt skuldsatta killar här. <laughs> det, det, nej, men det är ju nej. synd då framförallt eftersom vi tycker ju faktiskt att eh vi har ett kök som håller jävligt bra klass. Mm. Och av den anledningen så har vi gjort drop på tisdagar att det vi är vill att folk ska kunna komma och testa eh köket för en billig penning. Alltså vi har ju sålt, vi har aldrig sålt något för dyrt än 100 spänn tror jag. Det ligger mellan 80 och 100 spänn så får man en riktigt bra middag på tisdagen. Och då får man någonting som är från vår ordinarie meny som är prissänkt med 60-70 kronor. Det är en sjukt bra deal på tisdagen. Sneakigt ljus, det är kallade vi det. Ja. Ja tästa det nästa tista ta med släkt och vänner. Det behöver inte vara var liksom fotbollsfeeling på det utan eh en tista en vanlig tista i juni juli så är vi en vanlig kvarterskrog där man kan käka god, god mat för en billig peng. Extremt billigt. I tistas till exempel hade vi då ryggbiff för med potatis för 100 kr. Och då är det ingen så här scenig jävla aveny ryggbiff med burkbe till liksom. Det här är rikt rätt vällagad mat och vi har handplockat våra kockar från riktigt bra restauranger runt om i Göteborg. Jag är verkligen sjukt stolt över vårt kök och för tisdagar så får ni prova det billigare än om ni går på vanlig snabbmatskedja. Ska också väldigt snabbt skjuta in för de som hinner lyssna på detta att på torsdagar när den här podden släpps på kvällen så håller Hampus Jaks fotbollsquiz. Eh det kan man också gå på. Det är också jävligt roligt. Mm. Fan vad det mycket snack det var om restaurangen ut tänker folk kanske men då ska man komma ihåg att restaurangen faktiskt är med och gör den här podden möjlig så nu har det också sagt. Så det är så. Och efter Östersund så är det ditt andra favoritlag Sundsvalla. Norrlandsvecka. Ja. Riktigt piss. Ska vi, ska vi köra renskav. Eh <laughs> uh, kanske. Ja, nej. Fan vad gott. Ja, eh det var inte därför det var. Nej. <laughs> Utan vad jag egentligen vill ha sagt om den marsen vi vi har titt inte tittat så så långt fram ännu för det kommer kommer hända mycket innan dess men gör fan mig plats i semesterkalendern för den även om ni har tänkt att vara i smögen eller är på äh, äh, tolka efter Ponts forners smäsha ner mot kusten liksom. Mm. Nu har vi ett i Göteborg som ligger bra i tabellen, unga killar som flyger högt liksom mot de etablerade. Se till att vi fan fyller Gamla Ullevi den här gången och se till att det blir en jävla fest och det är vi som ska ha den festen och så vidare. Eh Nej ja, men det är ju det är ju så här att hälften av alla som lyssnar på Bebop mm. bor utanför Göteborg. Mm. Med åt ja, olika långt men men så är faktan och vi har rätt mycket folk som bor i Stockholm, vi har många som bor i Norge, vi har många som bor söderöver. Se nu till att passa på och kom hem för ni känner någon i den här stan. Det är jag helt säkert att ni gör. Se nu till att planera så att ni kan komma på Sundsvalls matchen och gå med oss där. Det har riktigt jäkla roligt. Det är kul med lördagsmatcher på sommaren. Absolut, ja, du, du vända det från förallt till utsöknesänglar ja, så säg inte. Ja, men jag håller med dig. Om man nu är blåvets supportor och verkligen liksom brinner för det här och känner att fan jag hinner inte gå på så mycket matcher som jag, som jag skulle vilja. Nu är det juli, det är semester Och dessutom är det lördag Det finns faktiskt inga jävla ursäkter Bara för att ni ska på en jävla grillfest Liksom i, i Roslager Men stek den jävla grillfesten då Ni kan äta ja. fläskitefilé än annan då Ja, för fan Ta er till Gamla Ullevi Och så är det ett jävla fest Och det är vi som ska ha den festen <laughs> Som Tommy Svensson sa You are an idiot oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jag har nått så säljs in som en veckans idiot och clickbait polis i samma ihoppackade inpackade deg så att säga. Det är helt oundvikligt den här veckan att inte ha med detta. Ja men det är det. Det faktiskt. här det här är ju rekord. Det har aldrig varit så lätt att kvala in till veckans idiot. Nej, och det är SVT va? Ja, det är det. Ja. För, det är de... tur att vi tänkte på samma sak. Ja. Det var det jag tänkte på. Ja, nej. Eh, nä men att man i stort sett eh så som... förklarar då på så. Ja, ja Simon Tarn, eh han är inte så rolig på det sättet. Nej, det är ens, ju inte ens så. Nej, men man ma SVT går ut då och, och påstår att eh, Simon Tarn inte närvarar på eh, dagens match eh, mot AIK för att han har jätteproblem vilket inte var sant då. Det var inte sant. Och då fick Timant här själv gå ut via sin Twitter och säga typ eh hallå, jag mår jättebra typ. Ätt bara folk har hört av sig och är skitroliga för mig men jag har, det är inget fel på mitt hjärta. Nej men det är ju konstigt uppenbart. Det det här är ju lika kanske lika dumt som när när, när det påstås att Poja skulle få sparken och att man vidhöll det eh efter eh, efter att det var solklart att det skulle få det ja, men men det här har ju det lagret eh över sig också då att folk faktiskt kanske blir oroliga på riktigt. Jag kan tänka mig att Jonas Tarn eh, så att kaffet i vrångstrupen. Jonas mm. Tarn känns som en kille som sätter kaffe i vrångstrupen ibland. Handriket svartkaffe. Ah. Eh, ja. Ehm så så att det var fan. Nej men just den grejen är så här litet skött på benen måste man ha om man ska proba en sån grej. Så ser det man, ska, nästa frågan om man ens ska göra det om det finns en moralisk aspekt i det. Vad har omvärlden för nytta av att veta om Simon Tern skulle ha lit hjärtproblem om han inte kan få gå ut med det själv? Det handlar ju också oh. lite om respekt för individen. Ja men framförallt om om det uppenbarligen inte var sant och hade man inte till, tillräckligt bra källor. Nej men, men någonstans har de ju det. ändå trott på det. Ja. Om vi drar det hela vägen till att det mm. faktiskt också var sant så är det inte SVT:s roll att basunerar ut det för Rent hela svenska folket. Nej, nej nej, det finns ju också ett lager nej. i det att att det är SVT och att i om det nå skvallerklick eh, journalister på eh, fotboll uppe rävven som eh, som eh, som släpper det men vad fan SVT kommer igen liksom. Folk betalar ju fortfarande licens till det liksom. Skärper. Ska vi med de orden då? Ta oss mot nästa vecka mot Östersund mentalt och stämpla ut den här pådden. Ja, det gör vi. Vi ska också tacka Mellors Company. De kör någon sorts jävla superrea nere i Kungsparken nu. Det måste vara minusmarginal på den. Ja, ah, gud, ja, där 50, går de inte 50 <laughs> ja. i butiken på Kungsparken. Ja, semesterfirare som är uppe i Smärrgan och så där så har Mellors faktiskt också en butik där uppe i början av, av bryggan så att säga där kan man hålla utkik på och <laughs> om det är så att man står där eh, till exempel på lördag eller någon annan gång när det är blåvitt match så vet jag Daniel kör nån sorts eh, stream där som man kan titta på om man har total panik i kassan. Ja Så men han han som. han han har nån datorskärm där som man kan oförsika på om man är riktigt i nöd och man kommer att säga att man är blåvt support då då blir han glad bara tror jag. Ja. Och köp till smörgås och gör det. Ja, men ladda för honom för allt för lördag för då kommer det bli en sån fest, en dagsfest och det är vi som ska ha den festen. Du hade sedan bomb dig hindan sam på din kind. Du var det vackraste i vakra ste iåren Du var det vackraste i vakra ste iår Du så nu blå det på moren En si prisse såand din Du var det vackraste i vakra ste iåren Du var i vakra Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Tomas Mattsson.